Джиммі ніколи не відчував, щоб сходи так тремтіли. Всі гвинтові сходи, здавалося, хиталися. Вони перетворилися на гуму, як вугільчик, який згинається між пальців, коли його струшують. Фокус, який він навчився в класі. Хоча його ноги рідко торкалися сходинок, він біг, намагаючись не відставати від матері, вони поколювали і німіли від вібрацій, що передавалися безпосередньо від сталі до кісток. Джиммі відчув страх у роті, як суху ложку на язиці. Знизу лонали гнівні крики. Мати Джиммі кричала, підбадьорюючи його. Казала йому поспішати, і вони спускалися по сходах. Вони бігли назустріч чомусь поганому, що насувалося нагору. «Поспішай!» – знову крикнула вона. І Джиммі більше боявся тремтіння в її голосі, ніж тремтіння сотні рівнів сталі. Він поспішив. Вони пробігли двадцять дев'ятий, тридцятий. Люди бігли в протилежному напрямку. Багато людей у комбінезонах кольору його батька. На сходовому майданчику 31-го Джиммі побачив своє перше мертве тіло з часу похорону дідуся. Виглядало так, ніби на потилиці чоловіка розбили помідор. Джиммі довелося перестрибнути через руки чоловіка, які стирчали на сходову клітку. Він поспішав за матір'ю, а червона рідина капала на сходову площадку, розбризкуючись і покриваючи сходи нижче. На 32-му поверсі тремтіння сходів було настільки сильним, що він відчував його в зубах. Мати почала панікувати, коли вони натискали на все більше людей, які поспішали вгору. Ніхто, здавалося, не бачив інших. Кожен дбав тільки про себе. Було чутно шум тисячі чобіт. Серед кроків глунали гучні голоси. Джиммі зупинився і зазирнув через перила. Внизу, де сходи заглиблювалися, він бачив лікті та руки натовпу, що штовхалися. Він обернувся, коли хтось промчав повз нього. Мати закликала його поквапитися, бо натовп уже не їх, а рух ставав дедалі інтенсивнішим. Джиммі відчував страх і гнів у людей, що пробігали повз, і це змушувало його хотіти втекти вгору разом з ними. Але його мама кричала, щоб він йшов за нею, і її голос прирізав його страх і досягнув самого серця. Джиммі спустився і взяв її за руку. Попереднє збентеження зникло, тепер він хотів, щоб вона тримала його. Люди, що пробігали повз, кричали, щоб вони пішли в інший бік. Деякі тримали труби та шматки сталі, деякі були в синцях і порізані. Кров покривала рот і підборіддя одного чоловіка. Десь відбувалася бійка. Джиммі думав, що таке трапляється тільки в глибині. Інші, здавалося, просто опинилися в епіцентрі подій. Вони не мали зброї і озиралися через плече. Це був натовп, який боявся натовпу. Джиммі замислився, що могло це спричинити. Чого тут боятися? Серед кроків лунали гучні удари. Великий чоловік штовхнув маму Джимі, і вона впала на перила. Джимі тримав її за руку, і вони обоє трималися внутрішнього стовпа, спускаючись до 33-го поверху. «Ще один залишився», – сказала вона йому, маючи на увазі, що вони шукають його батька. Натовп, що збільшувався, перетворився на тисніву за кілька поверхів вище 34-го. Люди тиснули в чотири ряди там, де було місце лише для двох. Джиммі вдарився за п'ястком у внутрішній поручень. Він затиснувся між стовпом і тими, хто продирався вгору, рухаючись по кілька сантиметрів за раз. Ті, хто був поруч, штовхали, тиснули і стогнали від зусиль. Він був упевнений, що всі вони застрягнуть у такому положенні. Люди натовпом тиснулися, і він втратив хватку на її руці. Вона кинулася вперед, а він залишався притиснутим на місці. Він чув, як вона кричала його ім'я внизу. Великий чоловік, обливаючись потом, з роззявленою від страху щелепою, намагався пробитися вгору по східній стороні. «Рухайся!» – крикнув він Джимі, ніби було куди рухатися. Не було куди йти, крім веб вгору. Він притиснувся до центральної стійки, коли чоловік пробіг повз нього. Пролунав крик біля зовнішніх поручнів, натоп здригнувся, пролунала серія зітхань, хто скрикнув «Тримайтеся!» А інший «Відпустіть їх!» А потім пролунав крик, який стих, і став слабким. Клин тіл розхитався. Джиммі стало нудно від думки, що хтось впав так близько від нього. Він вислизнув і виліз на внутрішнього горожу, обійняв центральний стовп і балансував там обережно, щоб його ноги не прослизнули в 15-сантиметровий простір між горожою і стовпом. Ту щілину, в яку діти любили плювати. Хтось із натовпу одразу зайняв його місце на сходах. Плечі і лікті штовхали його в Щіколотки. Він залишився там присісти, а нижня частина сходів над ним передавала шурхіт чобіт тих, хто стояв над ним. Він просунув ноги вздовж вузької сталевої планки, змащеної тисячами долонь, і пробирався вниз по поручнях за мамою. Його нога прослизнула в щелину біля центрального стовпа. Здавалося, що вона хоче проковтнути його ногу. Джиммі вирівнявся, боячись впасти на хиткий натовп, уявляючи, як його можуть кинути через їхні розпалені руки, і він в простір. Він обійшов половину внутрішнього стовпа, перш ніж знайшов маму. Натовп виштовхнув її назовні. Мамо! крикнув він. Джиммі тримався за край сходів над головою і простягнув руку над натовпом, щоб дістати її. Жінка посередині сходів закричала і зникла, і її голова занурилася під тих, хто зайняв її місце. Коли вони наступили на неї, крики жінки зникли. Натовп піднявся вгору. Вони понесли маму Джимі на кілька сходинок разом із собою. «Іди до батька!» – закричала вона, приклавши до рота долоні. «Джимі! Мамо!» Хтось штовхнув його в гомілки. Він втратив рівновагу. Джимі махав руками раз, два, маленькими колами, намагаючись утримати рівновагу. Він впав всередину моря людських голів і покотився. Хтось ударив його в ребра, захищаючись від його падіння. Інший чоловік відкинув Джимі в бік. Він покотився назовні по хвилястій платформі з гострими ліктями і твердими черепами, і час сповільнився до повзучого темпу. За натовпом, який тепер був п'ятьма рядами, не було нічого, крім порожнього простору і довгого падіння. Джимі спробував схопитися за одну з рук, які штовхали і тиснули його. Його шлунок здригнувся, коли простір наблизився. Він не бачив поруччя. Він чув голос своєї матері, крик, який можна було впізнати серед усіх інших, коли вона безпорадно дивилася на це. Хтось кричав, щоб допомогти тому хлопчикові, коли він котився по спіралі людських голів, перекочуючись і тримаючись. Той хлопчик, за яким вони кричали, був він. Джиммі скотився у вільний простір. Його відкинули ті, хто намагався захистити себе. Він прослизнув між двома людьми, плече зачепили його за підборіддя і нарешті побачив поручень. Він схопився за нього, обхопивши однією рукою, коли його ноги перекинулися через голову, він перевернувся, плече боляче вивихнулося, але він не відпустив поручень. Він висів там, тримаючись однією рукою за поручні, а іншою за вертикальні стійки, ноги звисали в повітрі. Чийсь бік притиснув його пальці до поручнів, і Джиммі закричав. Чийсь руки хапалися за його руки, щоб допомогти, але цих людей і їхні турботи відштовхували вгору божевілля, що вирувало внизу. Джиммі намагався підтягнутися. Він подивився вниз, повз свої ноги, що брикалися на натовп, який штовхався за поручем під ним. Два поверхи нижче був майданчик на 34-му. Він знову спробував підтягнутися, але в вивихнутому плечі відчував пекучий біль. Хтось подряпав йому перед намагаючись допомогти, а потім і вони зникли, піднявшись вгору. Дивлячись вниз між ногами, Джиммі побачив, що майданчик на 34-му був заповнений. Натовп вилився з забитої сходової клітки і намагався знову просунутися назад. Хтось вибіг із дверей АІТ в захисному костюмі з шоломом і всім іншим. Вони кинулися в натовп, сріблясті руки плавали серед тіл, всі намагалися піднятися. Знизу лунали ще більше криків і гучних звуків. Раптово гучна звукова хвиля, як від лопання повітряних куль на ярмарку, але набагато, набагато голосніше. Джиммі втратив рівновагу, його плече було занадто пораненим, щоб витримати богу. Він вхопився за стійку іншою рукою, коли ковзав вниз, а спідніла долоня на сталі, додала ще один скрип до галасу натовпу. Він залишився триматися за край сходинок біля основи стійки. Ногами він намагався намацати поруччя на крок нижче, але відчував лише розлючені руки, які відштовхували його черевики. Ошкоджена плече боліла нестерпно. Він повис на одній руці, на мить зависнувши в повітрі. Джиммі закричав від переляку. Він кликав матір, згадуючи те, що вона йому казала. «Іди до батька». Він не мав можливості піднятися назад на сходи. У нього не було сил, не було місця. Ніхто не збирався йому допомагати. Натовп хвилювався, а він висів зовсім самотній. Джиммі глибоко вдихнув, він ще трохи повисів, поглянув вниз на заповнений людьми майданчик і відпустив поручень.